Erriko berri, oiartzun irratian. irratian. <totipatik> Urtero bezala hau txoko kulturtaldiak antolatuta oi hartzungo udalaren laguntzaz pirritx, porrotx eta marimototx. Sentitxu pentsatu ekin ikuskizunaz gozatzeko aukera izango dute oi hartzungo aurreta gaztetxoek. Aurten ere, iaz bezala, sarrera guztiak mila boste, unaitzuten ere, Elorsoro kiroldeiko takilan erosi beharko dira aldez aurretik. Horretarako... Eh, hilaren hogeita zazpian, larun batean irekiko dakiroldekiko ta takila atxaldeko lautatik zazpita bitartean Gehienez, pertsona bakoitzak zortzi sarrera eosializango ju, sarreren prezioa maostean O Markatu Sarrer bost eurotako izango da aurrentzako bi urtetik gorakoentzat eta 8 helduentzako azken urtetan ikuskizun honek lortzen duen arrakasta kontuan hartuta antolatzaileek berriro ere dei berezi egin nahi dute gurasoileentasun emateko sarrerak aurrentzat erosteari eta aldelarik bi gurasoak Juan Ordez heldu bakarra joan da dira arik eta aurkailenentzat lekua izanda den. Zaboraren ureren eta estolderiaren urrengo edo aurtengo. Tazen salbu eskatzeko EPEA irekita dago, otsailaren hogeita sortzia bitarte. Tazen salbu jasoal izateko Euskal Sistemaren prestazio ekonomikoa jasotzea edo lanbide harteko gutxineko soldata ez inditzea izango, izango dia baldintzak. Ezkaera udaletxeko informazio bulegoan egin beharko da, beharrezko agiria kaurkeztuz, eskatzailaren nortasun agireren kopia, Elkar bizitza ziurtagiria, tasen azken erreztibua, familiako dirusarreren agiriak, azkeneko errenta aitorpena, gipuzko foru hogasunaren ziurtagiria, ondasunik eta errentarik ez duela ziurtatuz eta langabetuek lambideren ziurtagiria. Urtarrilaren amabian, larun bat honetan, errira kantoratu joateko gombida luzatu uzatu dieteo arzualdeko laua alkateek erritarrei. Manifestazioa datorren larun batean izango da, giz eskubideak irtenbidea bakea lelopean, bosterdietan abiatuko da e, Bilboako lakasilatikan. Larun, batera, larun batean Bilboa doazen autobusako, jartzundekan irtengo dien autobusak, ikastolako aparkan lekutikateako dia, irutan eta goatu zerrendak oiko lekutan txuzutela izen emateko eta lehen bailen itseko eskatu 80 talatzaileak Abisuak Abishu en Tartara Urtarrilan, amairu arte, Oskar Zapirañen argazkera kusketa egon goda, tolaita ostatuan, larun batean, alkampo merkataritzaguneko erotik zenterren itzaldien godu te, aurdu naldiak e, bikotetan ekartzen dituen aldaketei buru zaiko daizketan ere asantxo eatzeko e, psikologia irakaslia. Amaiketan izango da, esamezela erotik zenterren. E, informazio geionai nahi ezkeo, behatzi lau iru, lau bi 000 000 telefono bi, zero zero zero zero korreka batzordianle nengo bilera izango da e, deialdiak irekia da eta korreka prestatzeko goa duen e, edo, edo norrazalda iteke oi hartzungo itxixua euskaltegiak deitu du bilera euskaltegian bertan izango da Ferminenen boster ditan eta esa, bukatzeko esan jon Galdosen erakusk eta bukatu arte izango dela Garbendi Txokolatean eta goatu larun herrirak deitutako manifestazioako autobusak irutan ateako diela ikastolatikan eta izene emateko zerrendak oiko lekutan doztela Oihartzungo udalak babestua Eguraldi iregarpena, Jose, landaren eskutik Kaixo, Jose, egunon Kaixo, egunon Bueno, ba, eguraldi polita gaur e, Zien bailekutan Bela ino ta izotza ere bailek guazutan Baina, bueno, hortxe zeropeko muga hortan, e, beh, hoain pixka bat epeltze aldera higudu, haizeak ere ez, az, ez da ascoa nabarmen dugu, baino ego iku iku e, hibilikudu hortxe gildizan mar, eta zeru, zeru zabaian, ba, horrengo zere badira, odei, sirro, odei batzuk, horiek, bestut, zeru tapatzen bat baino, eguskia, bizatu bintzatingu zehiu, eta, bueno, grazia, ingo dugu, eta gero arratzaldean, ba, Olei olei hori pixoat